Bono, Kaixo, ongi etorri berriro ere gure irratxeiora kuir e, arxibo bizira e, pues emen gaude, han eta biok, eta e, gurekin pau ere badugu. Kaixo pau, ongi etorri? Kaixo! E, bueno, irratxeioarekin hasi aurretik e, nik, gauzat, e, parte katu nahi nuen. E, nahi nuen pau, e, izatea ikerketa honen parte, bere momentuan, mm hasi -hmm. e, pues, ginean, inplan, irratxeioa grabatzen, zurekin arrebanetan jarrikin zantipua, oui. e, jo, os nahi detez, parte hartza irratxeioa batean, Baina, bueno, agenden aldetik, demoran aldetik, pues zailtasunak izan genituen, gero ikitzen gode gu imaginatzen kontaz, baina Madarien bizitzea orduan duan, pues, bai, bai. areza jagoa da, ez, piskatko adaratzea hori guztia. Eta, eta, bueno, pues, e, oraen gontan lortu dugu, eta fristot, <risa> <risa> ilusioa egiten dit, ejakinez azko, ez? Baina, bai, bai, bai, así que espero, pues, irratzaio interesgarri bat eh, ateratzen. Oh, bai, zindur Bueno, va, si coge a Galderarekin, eh, elkarrizketakui egiten diegun galdera galdera, uh, Galdera da. Nor da Pau? Eh, nora no la define tuco, nunca estuve burua, jendea zagutzeko. Obe bai, Galdera da. zaila Ba, estakit. O sea, nei askotan gendea galdezen, gal, galdezendianian zen zena zen, esangoen esanoi dut ni. Hiruzaintza dela ko, ba, etiketakoa sinportatia die ba, politika ikuspuntu batetik eta borroka bat izateko, baino nire de buru bai, azkeneko urtetan eman diot malgutasun bat sentitzen dutena bihar nula, baino etik eta ikuspuntu batetik esango nuke naizela pertsona ezbitar bat, baino... Huein esan nahi dute transfem, azkenean ez dakit estrogenoan nabil bainoen naiz demakume bat, <laughs> ez dakit. Bez dakit oso pertsena introspektiba naiz, ba, azkenean ne bai, nire esperintzia izan da, lehenu gana komentatzen, nire ustez, ba, bultza, bultzatu iten nizu pentsatzea, eta ba, usnarketak izatea ez. Zona izan bat, amiga de misamiga, ez eta. Ba, nahi ba ez du? Zuresko muy amiga de misamiga. Oso <risa> dago altxor bat ekarri ez du, ez da? Ba, eh? E, Asiko, horrekin, bueno, bi, altxorri. Bi, altxorri. Bale. Ahietako bat izan da, em, androkur pilister utx bat, androkur da, testosterona hini bitza bat, eta, bueno, esaten, gremioan, esaten diogu, ba, hormon, hormona guzt, guztiai, ditzen diogu androkur, ez delaela, eta, bigaran altxorra nire gorputzada. Eta norrelazionatzen ditut, bazkenean androkur delako, O pastilla hau ba, pastilla puta bat, plastiko em, funda batian datorrena, baina pastilla puta horren esker, lortu izan dut, konexio maila bat, bai nere emozioekin, bai nere gorputzarekin, eta bai nere buruarekin, bazkinean lehonekarako oso nabarmen bat, nere pentsamendu eta nere emozioen artean. Eta, e, bueno, e, bai oso importantea, esatea, estela pastilla esker, baiseketa nere osea o pa estia pastilla izan baiseketa nere prozesuan izan duten aukeraga este pat gustatzen transizio hitza nere gorputa gorakok ba, transizio konstante batean baino bai dagola errela dependen mezela antes i un, un antes mm -hmm. ba, hormonak asin ditu nian Eta ba, horregatik ebai, nire gorputzadakat bigarren altxorbezela, ba, azkenian lortu, lortu dutelako, ba, benetan niri asentitzia. Hoendik ebai, esentitzen desizio antzeko bat nire buru eta nire gorputzarekiko, guztietan ez dela bakarrik trans-experientzia, mm -hmm. eta ez nire azarriko oso filosofika. Baino, Jarrik tain... nahi bat <risa> Uff, ja, baina ez es que empiezo a dibagartar... Me pongo en plan merli, ba no terminamoz. <risa> <trucs> ez, baino, ba... Iritxuntzai dela... Ba... Ohen dela, ez dakit, amarilla bete nuke altxor gisa ikusiko, baino, bain, xe bertan, bai... Iritxuntzai delako, ba... Landu dutela... Osea, kristun es, esfortzu pila kostatu diala... Uh -huh. Puntu hortara... Ahiatziak... Eta, ba, hoi, ba, hoi matxe dutelako... Kon zuz, sus... bueno... Nogu bai Llamar defectoz, baino ba, Bai disforia dakat eta parte batzuk Beste batzuk baino gutxioa guztan entezkit Baino oroar, nire gorputza bai matxe dutela Leno baino askoza, askoza, askozo mm -hmm. Beto mm -hmm. Adetikusi Blisterrak bai. da guretzako Aha. Eta, eta. <laughs> <laughs> Auek, esta, auek. auek. auek. nik hartu behar dituz dian <laughs> <laughs> Beteko dugu irratia Gauzatxoetaz Baila bai. <laughs> Bai, bai. Leno ikusidu leidei deragamak ikarrizun abanikoa. Ay. Bai. Beste paritxu bat. Segunda. Disforia itza, haipatu ez un. Disforia, bai. Nola definituko zenuke disforia itza? Esta geren Vale. <laughs> eh, disforia ikiko elkarrizketa asko izan ditu nera uh -huh. Nik ikusten dut, azkenia nerezteko generoa ez da bitarra asteko eta nere atributo... E, seksualak elira kete gauza maskulino bezala ikusi beharko utopia hontan, ez? Ba, ez bitar, utopia ez bitar batian baino nola gizarte bitar norm eta heteronormatibo ziz heteronormatibo batia bizigean ba, nahizetan nik erreflexio puntu batera iritsi non, nere nortasuna bea ez duten ez bitarra ikusten, ez, dute, <laughs> ez duten bitarra ikusten ba, baizentitzen dutela barruan zeu zer eskonsciente bezala ba, normara modu batera edo bestera urbiltze urbiltzeko ba, biharrua mm -hmm. eta maak esaten zian ba, zuhondo ikusten badimazia bestie, bestiek ikusten duten ade, zer batik inportazizu ba, estel, estelako hua ba, azkenian ez da norbatxik ikusiko dialako bezik, eta gizarte batia eta nik arginekan gizon bezela irakurria izatea e, irakurria izatea ez etorrela bat nerekin uhum. eta askoz nahiago dut bitxorraro bat bezela irakurria izatia eta ez gizon bat bezela irakurria izatia zergatik, ba, bueno, maskulinitatea ba, beti borroka izan ditutelako, bainere inguruak bainere nik nere buruan atributu maskulinogu izatea ikusten ditun ezagarriekin eta, bai, hazi ba, zen Aziran enekin dismorfia edo disforia zen etzeken enekin, zizorom ez behia gorda, o beste zehozer zen eta eta bazkenean hala sortatu zen banekan lagun bat, dranks lagun bat ez atentzea la horre manan ene baldin badu dituzu jakeningo duzu eta behiru ditzen zait, kristongezur bat oza, nek nire buruei ez buru diotindu izuzten erabaki ob, em, absolutuak ematen, orduan duan zait. Hor, monak nahi baldin bat ditut, nahi ditut, eguneko egunean nahi ditut, ez, inoiz, beti izango ditut dudak, beti izango izango dut pentsamendua ezaten diana. Eta ez du aldin bat ditut zua hartzen eta hausnarketa batian sakitzen baldin badozu eta ez dakiz zer bueno, azkenian nian, e, bai ez eta asko zo beto nabil, hausik, 100% segura ez, zene 90% segura agian baina behitzat, erosoago bairo. Erosoago zintu da, asko, asko, asko, asko betu dut tener bizitzak aletatia. Eta disforia, klaro. Gomendatuko zenuke edo esango zen nuke zure prozesuan, edo zure esperientzian lagungarri ezan dela? Osa, neki, jir irutzen zaite ezin dira lagomendatu ez, ose, azkenean medikamenduak ezin dira gomendatu Nei laguntzen baldin badit eh, lorazepanak ez dakizertako, igual zuke ezin dituzu hartu. Igual zuk e, beden zodi azepinen adikzio bat egin izan dezu. Igual ez dakitze, eh? baina irutzen zait, kasuz, kasu bako itza, analizatu bar dela, baina baina irutzen zait oso, oso lagungarriak izan daitezkela eta em, aukera gisa man bar, eman behar diela. Uh -huh. Kontekstu oso kontrolatu eta oso pentsatu batean. Aholkatu ez, opzio gisa presentatu bai. Bane. Eta komentatzezu E, Osa, norberak ikusi bardula ez, agian behar bada profesional batekin zein bardula ez, ikusteko ea e, menduren bat hartu garduen ara ez, nire galdera da, C esperientzia haukia profesional hauekin kakotzen artean, ez dakit? A ber, puntu batetik, em, esan eko nuke hormonak em, profesional batek, batek administratuak izatea, ba, gauza oso berria dela, eta beti denek izan dela, ba zeo zer merkatu beltzekoa, eta oaendik, oaendik ebei badianik ezagutzen dituz jendienak ez zaudela ez orzakidetzan, ez, ez, eta hartzen ditutela hormonak. Zer hirtzen zait, ba kontroversiala dela, ez dakit nolazen deno jubzkera, zuen jubeno, hirretzen zait. Zergatik, em, ba, gure estatua autonomia arkidegoetan zalkatua dagolako, eta autonomia arkidegoa naiz eta, eee, lege transbaz atera edo ez atera, ba, osaun gauzak nedituen bueno, ne edo alitzuen edo erara eramaten ditu. Nik e, euskal autonomia Erkidegoan izan un prozesua izan zen gogorra bitarra eta oso oso bortitza. eta egia da oin dela urte batzuk despat, despatologizai no ez dena Ba despatologitzatu zutela transizatia. Eta horrek bai erreztu zuzula prozesua, bai hormonak lortzeko, buf, bueno, erreztu bai, zuzun, bai zenaldatzeko, bai ez dakize. Baina egila da, oaindik, gutxinez hemen, barakaldon-dondon ospitale ederrotan ba, oaindik... <laughs> bai, bai, e, asterizko, asterizko. Right. Em, ba, segitzen dutela oso prozesu bitarra eta Egila da, leheno e, biartzen dizuten, ba, ez dakit zemate jabetetan, ba, zuksentitzen zenuen generoan sozializatzeko hormonak lortu baino, baino lehen, ez dakitze bainoain nahizta hoi indiarez izan baidola dena oso bitarra eta oso patologizatua ba. Osa, ez dizugu e, transexualitatea transeksualitatea, que bueno, otro tema E, diagnostikatuko, bainio, minimo psiquiatrako biseziotara jun berko zea Kristongaldera uh -huh. pella e, ingodizkizugu, zura maquinetorri berko zea Ez daki ze, seguru zaude, ah, ez atrebitu ez bitarra zeala esatia, porque ez te corto el grifo Eta, ni prozesu hortatik un... junta geho, lagundunun nere, nere pisukide bat Madriden Beha ez da Madri dukua, baina Madrida Eta hamne da, naiz eta gauzak zertxe bat motelago jur, e, demanda demandak irisuna handia dagolako, eta hospitale bakar batek ematen durako, ba ez dakit, Castilla-Lamantxa, Castilla-Leon, Zati-Batian, eta Madrid-Ozuan, e, lehemizikoago ezagalde ziotena zen eres no binaria, o er... no, eres binaria o eres no binaria. Wow, eta, claro, nire gatu nintzen, en plan, eh? Ni kuni tenian endocrinana ez antian, te tengo que poner como mujer trans porque bestela, se acabó el show. Uh -huh. Eta horrek ba, ni mina ematzian, geu pasatzen da, ba enteratu nitzela bai, e, eh Hizbitar gixaratzenaldibait dizute sisteman Madriden o Madrid mailan Em eta cuenta que estis bakarik emakume me trans en Zacodillo. Uh -huh. Eta hoy ba azkinenen Lagun duzian, ba, pixka desidealizatzea ez da, ez, es, ba... Mm, Trans-existentzia... Mm, Sufrimentu da, i una puta mierda... Baiei eus Euskadi, baiei Madreien, baiei nionen. Azkenean... Ba... Madriden, ba, Eskenean, ba bo, kalian... Kaleko bortizkerias gain, ba... Nola da, bortiz... Violencia vicaria, ez. Vicaria da aurrekin. Ez, bestia. Piagadaube. Ja, bai. <laughs> Eh, o sea, era con detakoa, tabla institucional. Institucional, es que Ricasco. Eh, violencia violencia ya se han docado Criston Avanicoa. No, es violencia institucional au va ba, petido uh -huh. Agolaryan. Claro, eta gian legalki, es, despatologizatu egin da. Bueno, joatzen uh -huh. gero eh, Agian hortaza osan Baina gero sozialki Agian, es, es. O sea, Bani neirutentza ir al revés de la, eh. Uh -huh. O sea, ni que cuisine un ez, batera eta gero beste, beste modu batera, zaen ah, bai. Bai, em, zen ba be garbitzen eta plantándose como guswe. Al, ya no aliades, sino estamos para ayudarnos. Ez vale, vale. Esta os vamos a ocupar mañana como zuengatik Gatigna e, psiquiatra que Santiago, no? e, ces un base para psiquiatra ven con las uñas de los pies y de las manos a juego eh, estoy aquí por vosotros y mi papel es súper importante y mi papel es súper importante y me quieren echar de aquí pero mi papel es súper importante y yo os ayudo pues, para lo que queráis de aquí se detabilicen le y diciéndome que claro es que hay, hay mucha gente trans que lo que busca es transicionar el eh, Eh, no la da. médicamente, para huir de su cuerpo después de un abuso sexual ¿Qué cojones? Eso. ¿Eta horrec no la utilizan? Con cara de póker total, o sea, ni que estés desagutzen Transpersona bat, estén a eon, eh, bueno, esticula sufritu, so sexual y que abuso sexual Y que lo dices, pues, por desgracia, de la trans eh, existencia en parte eta profesional batek, ez dakitza maturte dara mazkein orgainia, hori esatia nahi lehenbiziko sezioan ezer galdetu gabe, como, ui... Aria gara berez eh? traumetaz zitzeiten, <laughs> ez dakit. Es que, baina, baina, beraz da protagonista ez. Klaro, no? ez dakit berez traumez, baina bairo hitzu zitzeiten, zitzeiten ziala bere lan nahi buruz, eta ze importantia zen bereak la, inizantzun in lan nahi, ez dakitza gau zitzeiten nun. Eh, bere garaian, bere ganakuten zen, jende etrantzakin eta denaktorak matizatuak, ba, no? Estraniak. Eta, ze baxaten zuen bota bartsutela? Etzune zerre zeatza ezaten, baina, a berazkenean, e, psiquiatrana, psiquiatratik pas, e, pasabiarra na, ez da autonomia arkideu askotan ematen, eta ikusten da zehote txarra bezala. Enkara en, la galeria. Eta orduan ulertzen ez, bazkenean, los mandamases edo aguntzen dutenek, Ba, behar, kanpoa bota nahi izana. Bale, osea, legeak ez du esaten eh, lehen dabetzi pasabertzen apsik erratik? Ez. Ah. La lei trans ez bastanta autonomika hortarako. Bale. Ba, daude, askuz, maldu, malguago batzuk, nik dakiten ez psikiatra dengatik ez. Eta bendele gutxin, irakurrinun kritika bat, valentziako translegea iburuz... Em, biartzen zi zietelako terapiatik pasatzea. Uh -huh. Te no, quiero no, decir, dame terapia, porque yo igual en ese momento, si <laughs> que necesito, ofrezemela. Baina ah, psiquiatra no, bat, uh -huh. zertako, como orbitateak baldin baditut jakiteko, eta baldin baditut, horrek me hace menos trans. Baik ez dat nuetan bezala, transexualitatean afektatzen dit? Ez. Osa, nirean, ez dakit, osea, Ni galdu, han alkonuket diabeteza eduki eta transentitu, eta alkonuket e autista izan, alkonitzaak ea autista izan, eta transentitu, bai, esan du transentitu, eso es, es superfeo. Em, bai, horregatik esaten un patologizatzea, zerako denbora guztian, emendik pasabertzea, ba, a, ziurtatzeko haber estakazun beste zeo, zer, kete poda llevar a pensar que eres transentitu? Eta zer esan martzen nuen lehen transeksualitatea moduan? Ba, iruditzen zait osea puntu batetik iruditzen zait travesti itzabe dela zehozero osu bazkenean bat ezkenean dakarako e, izandulako kontekstu oso zehatz bat eta eman urte oso bat zutan eta zele tienek edar zurz florez, baina iruditzen zait, oain erabiltzen den moduan ba, dela bazen de transmed, transmedikalista Ni transpertsona batek, transeksual etiketa jartzea, ole, me parece genial. Baina, kontestu, eh, eh, osasun kontestu batean, edo paso, psikiatra kontestu batean, irutzen zait, gaixotasun bat bezala tratatzen dela. Ja, bakarrik etiketa hoi jartzea batik. Uh -huh. no? Ez genial alternatiba esko daude, ez bakarrik transgenero, sinó transpunto. Obertxo nabateko hori edabiltzen baldi madu, ez? Ya, ja, dirudiai dala, bere ikuspuntu hori eman. Claro, ozalago, asko akotatzen egi da. Uh -huh. Trans e etiketade, lako azkenean, ba, em, umbrella term, ozera, gauza asko ditu barruan. Aterki termino bat. Aterki, uf, aterki termino, uau. Wow. <laughs> Baina, jain, beste akotatzen duzunean, jain, zentet, como es que es una declaración de intenziones. Bueno, orain... <laughs> Cállate tu juego, piscacho, haz, ¿vai? ¿No es el Pau? ¡Wow! Soy una ciudadana del mundo. ¿No Nas? Bastantes pistas nos ha usado, yo. Dos opciones tenemos. A ver, ¿quién tú? Hoy artú ne doleso. Babicú. Ni san Juan en jayúate si ¡Vaya, por Dios! ¡Ey, choy, choy, choy! No, no, no, no, no, no, no, Ne haman familie guzila lezokoa da. Mm -hmm. Ne haman familie jau ba jartu. <laughs> eta ne hacheonan lezoko Ni lezun ezin nintzen, bazkenean ne hacheonan monan biz, e, etxian bezin nintzelako, amalanian zebile Eta bertan ikasi izan du DH barne, han bakarik debatxe dorako, eta publikoa junintzelako. Gora eskola publikoa. Gora? <laughs> eta... Ba, beti izan dut lezo, nire bizitzan parte oso nabarmen bat. Zepatzen, zazpi urte nitxula, ama hasi zela tiparraho batekin, eta tiparraho San zan joanen bizitzen. Eta goia bere, San joanen bizitzen, nik jaio nintzenetik. Baino tipa hau zan joan darra zen, amakin hasi zen, orduan derrepentian, eba, nik eskolan bertan bai zentitxun honen kriston terzberdin tasun bat HH eta LH-en. Zergatik, kuadrilla sistema hasi zelako, ba? benetan, benetan, benetan em, forma hartzen. Eta aldi ni hasi nintzen beste herri berri batean ibiltzen, lagunik gabe, eta, hala pasan egin beste ezazpi urtiak, kirizun izolamenduan, eta gero berriro lezoa, eta, bueno, antxe empadronatua, no? Hainan antzen bizit, baina empadronatua, no? Kuadrillean tema iboltatuta, ze pasa zen, ba, ni nahiz da Segi, nahi, zazpi urte eta geho, naiz eta lehizun zegei ju, bani beti danik sentitxunaz, ba, kuadrilla sistematik kampo. Bai, beti raro bezala sentitxunazela, geho, ba, e, neurodibergente, neurodivertida, etiketa jarri izan naz, baskotan sentitzen duntelako, baino izena zela, enazela grupuan parte izan, mm -hmm. ja ez nire identitate, ose, gauza identita, identitario bat bezala, bai ziketa, enintzelako, holakoa, Ja ez, esken ditu me guztu behirti neak ezke ez dakiz er, ez ez, Osa, nire buru nekitzu nala funtzionan zen Eta, ba horrek mina asko eman zian Zerako, nire txikitako lagunak, de repente e, ateatzen dia bakarik beltsona, honekin, honekin, honekin, honekin, honekin, honekin Ah, bale, izin dia, beste inorekin atea, mas de dos veces porque beste lagia ja... Eske, kuadrelatik guetako dizugu Eske, ja ez daude kuadrelako biltzen. ibiltzen Eske, igual honek problemak ikarrik guetizkigu Eta, klaro, nik ikuspuntu batetik ikustenun sistemoa eta esaten un zekonioa edapasatzen hemen, oza, zergatik derrepente aldatu zate funtzionamenduz urte terdin Umiak ginen oindik, baina nik esaten unek ez dakabatezen zuik Eta, geho da, urtiak e, aurrera junala, ba. berdin berdin segitzen zuen, eta nik bakar bakarrik Eta grazia e, emantzian, derrepente de LH seitik, DBH batea, derrepente kuadrilak berrekin egiten ziren. <laughs> eta derrepente kuadrilak inosentiaak zauden LH, baina gero derrepente igual DBH entzauden komo las populares. Gero alierruan e, jolazten zuten e, mutilekin. Eta guztak izan, eta kuadrilak horiek oain dik dute, justo oain dela gutxi e, honitzerako egiten, txekitako lagun batekin. Eta ezkin izena zentitxu horren parte, eta horrek ebai, bazkenean kuadrilla kultura euskal kultura da. Ba. Mm -hmm. Eta euskal kulturan, oza, niretzako euskalduna izatea nire nortasunan ba, partea ondibat da. Ba. Ba, bai, euskalduna zentitzen nazerako, euskaldun bezala ezia izan nazerako, eta ba, maita dutelako ba, nire kultura, eta nuen ezin nazen, baino, eta hau komentatzen du nire lagun travesti batek, belial, beste lagun baten liburuan. Nora ditzen da liburuak? Ba, Bilatu behar konuke, nazti. Vale, ae, lase, lase. Ez que da bere TFGA eh, editatua. Eh, halkonuke, ikarri eh, halkonuke. Nezake. Em, komentatzen du... Ba, Bulinaren ondorioz eta kriston ba, eh, izolomendua sentitu zula bere kulturarekiko, kultura andaluzarekiko, bere eta gehon nola izan zuen ba, reapropian prozesu bat. Egila da, nire etxian ez da neha emakin inoiz ez kestutela sentitu ba, euskal kultura mainstreamekiko ba kriston atxikimendu bat. Ba, euskal dantzaren inoiz ez dugu segitu, ez egize eta holako gauza mainstream mainstreamagoak baina nik senti ni bai sentitjo bai zela oso oso oso oso so eta ez zaitela inoiz gauza hoyen parte izateko aukera eman beti zelako la rara eta baldimazatu izango za la eta inoizetzea etzea honen barneegongo eta bait horri gazte farira baino inizetzea cuadrillako parte izan parte izan orduan Eta ze pasatzen da, ba, gehoazkenean Madrilea ja jutentzen dela, eta jo jutzen ja da, gauza oso konkretu bat ez bakarrik e, e, jende euskaltunakin, dela jendia dikola bakarrik, jendia dikola ba, askotan ba, IES e, den lekuta, e, leku, dien lekutatik, eta ba, niten direla ba, talde berriak, eta niten direla ba, e, familia aukeratuak, eta apoyo sistemak, eta banik ohi, nahi hori gertatu zitzen eta sortia dokin nuen eta orduan konturatu nintzen bueno, kont, konturatzea azbukatu nuen bat guadreia sistemak ez dakala zentzurik eta bat poxa ematen dira horren mm, parteiz izateak iruzentzatelako oso kastrantia dela eta azkenean ematen dizula erosotasun e, ir, dakala erosotasun iruzur bat ematen du Komo, bueno, bai, betiko egin diakin ez dakizet, ja, baino que orduan, miedu alo desconocido total, etzea erritikateako, eta erritikateatze baldin basea, e, leztotik zehungo, zara, xan juko e, jaietara, em, vamosa, rentetia, donostira ondartza, udaran, eta Ayam. ja, ez besteik. Eta orduan, jo no quiero eso, niko ez du nahi. Eta, si eran izan zen, obligazioz, bi bihar, hartua izan itzalako, ba, isolatua egotia. Eta gehoia bazkenian, ja izan zen konstienteagoa, deke gojones. Hortaz hitz eiten ez unian, sexilioaz da higaitz ez? Akota? Abai, ose esan nahi dut, e, erritik junbe izatea, zure identitate, orientazioarengatik eta biatu garizatea beste talde bat, kanpoan. Bai, baina ez guztiz. Mm -hmm. Nire ustez, talde no komentatu dut, nire isolamendua eta nire kriston eh, arra gana pen, eh, esatenziaten pentsamenduak, ez dion solik nire identitatea erekiko. Nik, in, osea, bai nintzen, eh, el marikon, baina... Horrek zen, osea, bueno, igual, ba, izen ez dakit. Etzen direktoki, die, em, zuzenki horregatik izan, baino, bai beti zentitu nazela isolatua, eta nik, oain, kanpotik ikusita, eta gauzak otze, medio, ikuspuntu otzago batetik ikusita, bai kontoratu naz, ba. Igual, etzen laso egin gara identitatea, igual, kera rara edo porzi. Mm -hmm. em, ziz, jaio izango bat nintz, jungo ba, ez dakit nire eh, laguno min eh, min mi, minena ziz da baina nire eskago zaten baina be bere egoera den lekuan ez da hemen gober egoera bezala baina madridak nire izan zun irutzen zait ba da nire identitatearen gatik da ganas demas hemen henekan eserre faltan botatzeko bai laguna guain eskai kampua zikoaztene bai orduan enun, osea Enun ezerre benetan faltan botako familia bai baino eski familia beti izango ditut, hile arte. Mm -hmm. Orduan, oain hunea etortzenaz, eta enten, sentitzenaz berriro, kristonalio emat bezela. Ja. Oain de repente, lobato bota dute, ez dakize, eta hiztenazta, ah! Da, que fuerte, eh? Hori <laughs> <Berda>? <laughs> bai dara disforia. Berda? Lobato horena. Lobato bota eta eh, pixu gentrifikatu batzuk, itea. Bai, bai. Eta leheno esan dezu ez? Saa, ez, zea bat etorri hemengo sistemarekin, enkuadri sistema eta hori, horrekin bizitzea bizitza osoan leku berdinean, ba, zai izango zen. Oza, hori ere, oza, zure identitatea gatik juntzenen, baina baita ere, etzin elako bat etortzen emengo... Kero, baina, orduan txartzen gea, en el bukle de zer batik sistema horren parte sentitxu. Ja. Benetan nire identitatearen gatik zen, e, nire burbuñaren gatik zen, nire funtzionatzeko erarengatik zen, zergatik zen. Mm -hmm. Nire ustez hortan baidaka da, bai influen, kristoninfluenzia nire identitateak, bazkenean nire identitateak nire nortasunak e, fortsatu dialako, ba instros, introspekzio kristonak itea, ba edade oso, oso, oso, oso txikitan, bueno, haizen txikitan, baina nire bezaroa zi eran, eta, eta bai uste dut, ezbandimane duke eolako bi... Em, ...bizipen charrak izango en nukela en vez de en introspecciba ingo. Es, orduan eso hain. Yeah. ¿Se maturte dituzu? Se maturte dituz. Oso gasteado. ¿no? Aprox. Ah, Oye. <risa> vaya, gastar, no, bai, baiñuez, espoiler raeziteko. Si vale, vale. Ogeita, bai, es. Bai. Vale. Vea, que se resan gabe, se maturte, se maturte zen Eh. Ah, esan didaz du, me acabo de acordar ah, bai Ves. Oita bi Ez, oita bat Oita bat, ah, bale Bale, simaz, jakite Oita bat dutei, jet Gaztea Bai, soin novizia, bende <laughs> Kegoe, bai, ez que, hau interesgarria da, sentitzen dut Eta, nah, ne inguruak initzetan Askotan, em, egoera berdine eta nukitzen ega Sentitzenaz, oso atxua Mhm uh -huh. Gauza asko bizi izan, izan, behar izan ditut oso oso haguro, eta intronspeksio prozesu batzuk izan behar izan ditut oso oso haguro. Naita ez, baina eskera hau esan muerte orduan zehuzin berkau dut. Eta bain, hogeita bat urtekin sentitzea e, denboa gortu zekela eta estakatela ez ez margena ezerreiteko. Eske, claro, balakatela, osea. Baina da sentimentu bat de, baina zeh, koni ingo duzu. Hogeita bat urtekin ditut, e, claro, te quiero decir. Baina, ze ba, ze ingo dezun. Ez, komo, mm, ja ez tituzu bade gauzak ereiki. Ja ez dakazuden bade gauzak ereikiteko, ja ez inizango duzu aztar nautzi. Ja behendu da. Jendeak askoza eskarri ingo dut, in, inizango dut, azuk ez inizango duzu ez erin. Hori galdetuna inizun. Zeritzezu jendeak hori duela, hori lortu duela. Bai eta ez, ose azkenean e, jendeak lortzen du hori e, urtekin, jendeak lortzen du berrogei tamar urtekin, jendeak lortzen du hori tamasi urtekin. Baino da bizi, bizitzea ilusio hortan de, eta hau Madriden asko pasatzen da, de behan duda. Behan duda. Etxetik eta behartzea behan duda. Mm hau -hmm. inberduzu behan duda. Hau ja inberduzu ez que behan duda, behan duda. denboa galduko duzu, ja izin izango duzun geroin. Eta oi asko asko asko tan zentitxu izan dudut. Zerrek laguntzen dit, bazkenean nire zirkulotan ibiltzen den jende asko, eldua guadela. 30 urte inguruan, orduan ikusten ditut bai, gustatzen ditut zer ereak dituten, nolakoak diren, ez dakiz eh, eta esaten dut, haiek oraindik gauzak ereakiteko kapaz alkaldimadia zera tini ez. Eta orospela zaite nein, baina claro que o la habitación eta orduan dut, rorot, rorot, rorot, rorot. Eta pauk zer ereekin nahi du. Zer ereekin nahi duten? Ba hitu bere garaian, bain intros-, introspeczion... Gauza hau, asinunean, arginekan nein nula gutxinez astarna positibo bat utzi. Ba, negen raziko jendiai, ba, referente bateman eman, ba, azkinean lezon tzen dihuelako travestida biba klasea inoge. Eta, bai, arginekan, oain, ez dakatein beste, baina, ba, gauzak ondo itemaldi mazitxuzu eta intentzi eta ondo ona itemaldi mazitxuzu de hazer elbien, Em, ba, igual pertsona horreke bai eskizaki nore zan onain hazer el bien, nore zango zanukete eusketaz, zenuteki? Bai, e... Eh... ona egin, no? <risa> ba, bueno, zuk ona egin da ona egin. igual beste pertsonai ona egiteko <risa> bultzada bat ematen digesuela eta niko argi dakat, Zeparatzen da, bazkenia nuen bizipen gehiuditutela ikese, que mai gente, que se merecen antes una torta que un abrazo. Ning nahi konuke nada, lasai hil. Eta zein nahi konuke mm, pozik biziz. Eta biziz. Bizi punto. Askotan dakatelako, kriston beldurra de igual logita marrea etzea jatzen. Igual berro gita marrea etzea jatzen. Eta jatzen mazimazea, nola jatuko zea? Eta orduan. Baina, ba, pentsabentoak izan ikunean, ba, ba nintzen pixkat idealistagoa eta, uste, nun, segun jo, ziz, eta oain ja ikusten dut, ba, naiz ezin ezin ezin zelain zibarita izan. Urratxa uste maldimadut? Aztarna uste maldimadut? Baina, gutxin ez dut lagunak maitatu ditut, maitatu ditut, neingurua maitatu dut, eta nire uste zen azpertsona txarra izan, punto. Ez, ez, ez ditut izan, ozain, sea, txarra, klaro, zer da pertsona bat txarra izatea, ba, beste, bestiei kalte izatea, ez? Mm -hmm. Gutxinez aktiboki, inoiz ezin dugu, ezin ja, perfectuak izan, eta e, naiz eta gauzak honeako saiatzenin nien, ba, beti iten dugu kalte bestiei, ez dakiz, nahi niretzako oso gauza importantia da, intentzioa. Nahizik eta intentzioi gabe, gauzak egiteak ez dizun, emm ardularik kentzen bai neretzako bai da carga indintzioak. Eta zeba esaten dezugu eh osea zean 40 urtetara. Ba, azkenean ez dakitelako, osea, se fisiko de nicmedic berroi urtetara. Ez dakit eh, kriston palizago temango diaten, ez dakit errepentu hormonek kaltengo diaten, ez dakit nola hukiko duten korputza, nola hukiko duten burua, ez dakit... Punto batetik bat bai da, ba, ansitate eh, niveloi de incertidumbre, ez dakit erako ze pasako den, baina ez ikus batetik bai da, ba, arrisko erreal bat de biziriki halleatukonaz. Ah, vale. Erua halleatukonaz. Ah, Igual bai. Te quiero decir, nahiz eta... Eh, que patologia hereditariorik ez izan, edo patologia em, biologikorik ez, desarrollatu, bazkenean, batetik bizitzatzaia da, eta pertsona trans bat bezala, bat, pixket gehiago. Igual pixketa nugu ez? Uh -huh. Eta hori ba, da, ez dakit. Nei, bai, beldurra maten dit, ez, aliatzea, keien bat. Uh -huh. Ez, lehenu bai, em, bere garrerean, bai, izanula, be beldurra gehiago bizitzea, ez bizitzea, baino, ohainez. O sea, oain, asinantz, ai, sentitzen, sentitzen dutela, asinatzen dutela, bernetan bizitzen urtarriletik aurrea, eta bernetan sentitzen, eta benetan ba, artea preziatzen bere formatu guztietan, e, ez da egizel, derrepente behin hilko naz, no pega. <laughs> Nopor. No pega, eski no pega. Eta artea egiten, ere Bueno, artea da. Zer da artea. Per, bueno, zer da, da performantz. <laughs> zer egiten zu, pau? <laughs> dut. Ba, nire ust, performance, esango nuke. Vale. Egun nire okotasunan ba egiten dut performance, irutzen zaiteleko, bazkinean... Denok egiten dugula performance jaztengean momentutik eta, pu, bueno, jabakarik publikoan e, gaude momentutik... Gero bain nik e, gauza pixkat... E, Hobi, bezala, iten dutela, ez, ez, ez dakit drag, deitxu, neguzen dut zain travesti etik eta jartzea, baina bai, show bat iten dutenean eta baikaletik nabilenean. Irrutzen zek delako, ba, askotan ba, irakurtzen da interneten, eguen dela gutxi desontzun, Hunter Schaferrek euforiakoak. Uhum, aktoreako bai. Bai, ba, azkenean beraz ez dela aktivista, baina bai, irrutzen zait publikoki trans bezala gertzea kristonaktivismo puska. Mm -hmm. Osa, nil, ez teotik honea e, rotondatik pastea kon unakiten gil eta kristonbelarritako e, puskekin eta makillatua, nahi aktivismoa irutzen zait. Ez? Bai, osa, publikoki agertzea zerbait e, normati kanpo dago, Klaro, no? eta nahi hoi bai irutzen zait performantz. Bai, irutzen zait performantz, Sartzea, irutzen dena, kezur bat, azkenan azkenean, inyorreztelako no, erakustan dunbezain beste norman sartzen, imposiblea delako, baino... Ni ja, oain dela den bada batetik da, bebaiza mirar igual, ezingo ditu, behiratu egek ditu, orduan, ne du den bezala gantzikonat, eta punto. Eta hoi, por ejemplo, baie txian, amaik ez du eh, ulertu guztiz, oain dik. Zezu, ulertu? Eztu lau lertu, bazkenean, igual-igual behiratuko... Pentsabentua, oi, bai, igual-igual behiratuko diatea, orduan, fungononaz nahi dut enbezela. Igual-igual mm -hmm. behiratuko diatea, hain jantzilean onbezela, dena beltzez kamixeta eta pakero batzukin, eo, kriston, leopardozko e... abrigo batekin. Mm -hmm. Orduan, total. Eta argumentatzen dituz ergatik? Ez, esaten dit, eres una, eres una punki. <laughs> vale. <Aria. laughs> <laughs> eta norbaitek aterra nahi baldin badua dibideez e, edo gona batekin, edo makillatuta, edo bueno, dena edakua, ez? Osta sea, nahi baldin badu publikoki normatikat. E, Zego mendio. <laughs> Zego mendio mangozenioke, pertsona horri. Imaginatu aidala norbaiten zuten irratxe jau eta aidala plantatzen ez, Augustiak? Atazia. Mm -hmm. Inglés es esaten bezala fake it to you make it, ontan funtzionatzen, du. Azkenean, egizten da momentu bat, zure arrarotasuna arg em, argilla emaldimada da, ose, ikusten emaldimada, igual behiratuko dizute. Mm -hmm. Eta, orduan, zuk kaletik ez badimazadu de komodo, porque ni, por ejemplo, leheno kaletik nijoela modu normatibago batian, enintzen oain, baino erosoago sentitzen. Ba, nekilaikon Nikola enula, enula jut, nahi. Ahorkoa, ba, eskieta pixiat hormonen berdina, oza, bakotxak prozesu eh, espeziala daka eta bakotxeak ikusi berdu zen, nahi du nin, nora nahi du nin. Nin, por ejemplo, makiñakiakin asinintzen hazen etxia niten. Etxia niten, eta geho, pues, eskienak bat zen, nora, nora esatzen zen, beneno serian atetzen zen. Eh, tube, poka-poko. Nola zen? Eta, gutxinak eta gutxinak, eta ikustan duzu nian atako zara batako, ozera. Bihar bat ima duzu, edo nahi bat ima duzu, azkenian burutuko duzu. Mm -hmm. Denboa eman. Bai zure buruai, bai den nahi. Azkenian, bazkotan, eta zetazuka pasa izan, igual zure zure inguruak ez duainerrexa ikusten, mm -hmm. o gustatuko zaio. Horrek ez du esan nahi zuezintza latea. Azkenian bai, ikusi berko dute zugaldu, galdu edo oi onartu edo ulertu. Osgarantitzua ga iriten ta ulertzia onartzia baino. Iparante, que no hay otra. Azkenian, ¿qué te pasa? Morir amargada, no. Bueno, que igual sí, si, pero con un abrigo de visón, baño por lo menos, <risa> glamurosa. Glamour. Beneneku zitzen hunean jaziztinen makillatzen dut. Osa, ni, ni hazin nintzen urteak lehenu hago makillatzen. Hamala mm. urtekin nila banekan broxezkoan. Egia da, benen non hasizitza izkitela izinoreztiz galderak. Mm -hmm. Nire buruarekiko. Mm -hmm. Baina, makillajean hauen dela urteak, osa, txikitet, txikit, txikian nintzen ja makillatzen nintzen. Eta behin zeh ditu nun, ba... Gehien bat, kont, nola kontatu dut, ba, atxeatxetik, ele atxeagotak, kristonpila bat edatzen zidela. Nik egin bai, ohi alde ezen ditu nun. Derrepente, arau sozialak zenitxun gainean, superfuerte, bost urtetatik, zei urtetapasatzen zinean ean. Eta txikitan izan nun. Em, maikilatzeko, hau, hau, hau, hau, hau, hau, eta... hau, hau, hau, hau, man camise ja hartzen eta ni nekan nere soñeko beltza eta bar baino geutzapatzen da o dirpende norma herotzen daizu ganean eta ja ezin eta kapatua zaude ez uh -huh. eta hartzu itent zaizuk agora tamen antzoa tope no baino oain aukeraz nei etziaten inio izmarikon deitu el h el richard uh -huh. orduan de repente nitzen ah ya no eres un puto niño contestuar tan si era baño Ya, ja, zei garremaiako entzako, nintzen, lau garremaiako entzako, nintzen. Ja. Eta izen ziren, oso urte traumatiko, traumatiko, traumatiko, traumatiko, traumatikoak, oaendik, mina batean diatenak. Gio debeatzen bai egila da, oso gaitxik zela, baina asko zabetu bukatu zela, eta azkenian nik bai lortu nun em, gauzan nikidatzia eta kortarloz las alas. Ya ja, ikus iztutelako, kasta noiken lepare. Pues mucho que le tiremos ezcurras en Altamira. Joder, qué movida eh. Eskascanean eh bueno, zure bizipinak dira eta betirako izango dituzu zure mm -hmm. motxilan eta horrek guztiak ere egiten du zure identitatea eraikitzen. Claro, hori Txar, txarrez, baina. No, claro, ahí eh. O sea, desarrollas armas y horregatik izango da. Zaguruna. E, entzun dezuten, e, abestia Girl So Confusing, e, Charlie Talorderekin, esaten Ahai. dula uh, It's all self-defense until you're building a weapon. E, e, den autodefentsa dela, em, ba, arma bat ereiketzen zau arte. Ze pasatzen da, ba, zure eskodagoela zaiten ezun bortizkeria horrekin. Uh -huh. Obe, obera, juten zaiten zea, introspekzioa zaiten, radicalizatu zaiten zea, e, beho que ze, Ni koinden lagunak ditut, eh, karehortakoak badakit. Egun, e, osea, leñoañosko txuchillo eta ni kargidakat, ni naizena, osea, neren hortasun na den bapilots biotsa berdina izango litzakela, baino egila da, ba, ba aitzien jartzen dos una batzuk eta jok yo que se apegon, si yo soy E, Niko hain dakat e, estres post-traumatiko, ordu eskerotik bai, eta gara indike bai garatzen nahi da. Eta ez da ze ozer, em, por ejemplo, terapeira juni urtez, urtez, urtez, urtez, eta, vale, osean, nik, por ejemplo, miedu al rechazo. Nik alduldan du. Ja baina, ze ozer konstantea baldin bada, puntu bateriarte normalizatu inbardet. Ya. Yeah. Eta horrek esan nahi du, nere bizitzaren parte izango dela, beti. Beti. Ne arreqiko sentsibilitatea eh handiago edo txikiago izan, bueno, gerore hon egultatu izan de disociación, hebi, hebi hebi hebi hebi hebi hebi hebi, azten eh leh hauen eta oraindik. Osea, eta hoida, por ejemplo, ba chiquitan pasati txik, txiki den gauzen ondorioa, ah? ba no la da en <laughs> Coping mechanism nola esaten da euskeraz? Ker? Coping, Coping mechanism. Isite no em Nikutea. Mekanismo aurre gauzegi aurriteko. Pues hori, horrela. Bai, ba, ba bazkenean disoziazioa hutsanten ba erantzun bat jasotzenzun, jasot, jasotzen nun ba eta nola oraindik ba violentzia duten eguneko ose, egunero. Azken nian, ba, oa indike, bai. Ona da niretako ez. E, Tresna, era bergarri bat suertatu zeitego erasko asko askotan, bai. Baina, bueno, ba, oi bai da frutxua, ba, bizizan, nire bizipenena. Nola deskribatzen dezu disoziazioa? Buf. Ez que era desberdinetan de, de bizizan dut. Basa ditzaten, oin, ba, EPE Luziena, madrila iritsi bezan laster. Jendia kertzaten du dela, bizitza pelikula bat bezera ikustia. Etzem baina batzen. Uh -huh. Da, apatia maila bat, non maten du gauzak berdin zaizkizula, zizkizu, baina berian ez, baina eh, nik enun ez zer direktu oza, zuzenkizi sentitzen. Gauzak zuten pasatzen. Eta nahi berdin zitzaiten, iome dejaba lebar, eta gauza da nei em necesita estreses izan ansietasioa izan meseta eta mai mm, patologia izan em, oso funtzionala izan izan hainez orduan estado disociadissima mm -hmm. en un e, o sea en, en itun eguna contacta neser es en un bizit, o sea ni ni ni ni bizipenak bizitzen ai nere gorputza ibiltzen zen Nik banekan ban, ban egu baziko bat, baina, bueno... Eta horrek superatzen du baina ez... Ez gero, ez gero, ez gero, ez gero, ez ez ez dezkib, bizitzen aldi madu zu, balakizu bizituzula. Eta ez da, ez da nire elemeniziko aldi eizan. Hor duan, geoda, ez gauzak ez dien dituzu gogoratu, berdintz ezkizu, baina ez diz... E, aldi berian, kristu nintzun importantiak eta bizitza, pues, bapalante, bapalante, bapalante, eta derrepente zaude e, urrengurteko urtarrilean, kriston e, malkoza parradakin etxian, de, zekonio pasada, e, azkeneko aldiz go, e, oza, pentsatu nun azkeneko aldia e, izan zen, e, selektibukatu eta bain derrepente, eh? Eta ez da esan zidadea, ez da ez estres, oza, bai, baino ez da horre, o, e, Esta hoy va a carrer uh -huh. Baila hoy en frutua, baño esta hoy va a bola estoy soltando, en plan, bola no de mentira, eh, bola de... Es que hago deshilateco eso abstracto, hasta Está super chonada, ere, zure... Va, me voy O sea, ni se entienden, de su tem... déjame salir película bai. uh -huh. Tipo hori dago nean... Eh, Déjame salir, es donde es tu ayama. Es que me di ikusizandote en Geleset. Eh. Let me out. No la da, let me get, out, ¿no? Get, a, get out. Get out, ¿eh? Get bye. out. Vaya, usted ve. N em, tipa que maten de un eta de repente tipo erosan atreaka. Ah, bai, bai, bai. Literalola. Bai. Ikusi noen como... Uh -huh. Eta hice diten dute de fetichismo, que es algo que también me incumben, eh. A ver, encorroar en barrúola la fascinación punto bat atascotanes como lo prohibido lo malo uh -huh. o solo rollo católico a ah, del morbota atascotán trans bici pene tan a tan pasado te fetichizan o te fetichiza ¡Ay, que bien te ma aquellas te maquillas tú adquian or fetichismo punto recto Hor y fetichismo punto va acá Si fuese una tia, oza, sea, si fuese una tia ziz, con esta cara pintada, etxeniak esango. Ya. Yeah. Eta gero, babosoak. Ni, por ejemplo, vain, egia da nere gorputza hasidela, ba, aldatzen, aldatzen, eta mm, derrepente lanean, eta tipo nazkagarri bat etortzen zait, nazkagarriak dien gauza batzuk esateak, edo herremete... Tipo, la hay banco batean, escuad... Y ahí está, que dice, o sea, egiten... Ajá Eta... Que um, oía, pues, directo aquí va, por ejemplo, Grindr Ren mm, Que bueno, en grinder nacen las desgracias En Grindr Ren les tocó instituto <risa> Mueren los sueños Les sorries <risa> cola wow. Que gore al esto, está gore a la escuela público a, ¿no? Pero... Baina, bueno, alata guztizere hori... Indartkeria... Nik bizinuna bizi, no. bizinun, eta emantzianten apoio nuloa emantziaten, eh, bai. Uh -huh. em, baina, bai, osea irutzen zait, ba, zira batean, nola mut... bueno, eso es otro tema. Baina, neinola mutila gozta entitzezkiten, ba, como que se entendia, ba, nik ap oiek. Ose, ez e behar nituela, baina, bueno, hori zen norma, hori duan bueno, probatuko dut. Eh? Eta ja claro, e e estética biskat desberdiña kazu orduan ja, i e no. Uf. Ke uh -huh. labio es de chupo. Ah, que be, nazke ja, es que bebe, naske maden interditigatiek. Es que tal egiten dezu eh m, mm, está que discriminación haciarekin, baina baita ere machismoarekin eta emakumeen kontrako idearekin. Claro. Claro, baiet, o sea, es azken, que azkenian transfobiamofobia e feminidad basatzen dira, osea, sea, ma chismoteik datozte. Eta em, borroka borrokaizan izan merda, no las es que interseccionala, es que ricasco. Bai. Ya iboskerai ese em estaki te habitu esa bai baino... o eh kolektibos o anegullada bazkenean kolektiban gizonak dierate akizun gizona horiek ba, dituten privilegia dechitzutera, baina bai transfeminismo toke. <hazitzen> I eso ba, aplikazioak erakusten digutela, ba eh naizeta den em eh, ba dielaba kolektibarek egina kolektibarentzako, ez dakizen, ba azkenean eh bai arroztak diela, no pegan ezi pegan son para ser petitsizadas a tope karo jarraitzen du bizaten oso normatiboa eta bueno, en normatibo, bueno, enuk esango normatibo normatiboa gizarte gizare zagutzen dugun bezala, baizek eta sortzen diak norma berriak uh -huh. bai abbertan eta bai gehi gizarte bertan, osea oain pude ser un twin pintau e entrar en la norma uh -huh. le no, ez? baino, oain komo que ke la baremoa mu, eh, moldatu da, baina, claro, benetan eh, diferentia garen pertsonetan, pues, ja, ja, eginena. Hey, ah. I eso, eta aplikazio horiek, bai, mandizkiate gauza donak, bazkenian nola, ba, komunitatea ari zuzenduak dauden, ba, inditu, lagominiak zua dibidez. Eta Madrid, por ejemplo, ericin dintzen, o hainez agotzen duten gente asco, pero es... es dia lagunak, guan, eguichin es ez desagunak, zengo duzu, o sea, eri berri batea distantea, zengo, de hecho, su unico lagunak eta ya, va, ba, aplicación que distendiduzu, aunque sea parroneo o no roneo, eta ahí tendiduzu contacto, guan, bai, eta guan, bai, eh, guan, eso no quita que sean donde se mueren los sueños, lugares donde se mueren los sueños. Claro, ez dia espazio seguruak, ez? Ez, ez dia espazio segureak inorrentzako, punto, baino, ba, claro, normatibitatetik atatzen gehan pertsonentzako, ba, are eta are gutxiago, are eta ez normatibagoa izan. Haig gaitzei zen e, aplikazioen inguruan, uh -huh. nik beste La gaibat, haipatu nahi nuen, first dates. Pauk, pardertu zuen. Fers bai, bai, bai. De etxoga horrego naiz eh, interneten piskatu iratzen eta saltxeatzen, ez eh? ikustenea kopatzen o sea, nuen zure. Habe, ez amarko nuke, nik eta nire madrileko zirkuloko eh, euneko laro gehiak. Ia ja, hori esan zen idan, ez eh? osa ah, jende askok partartzen dula. Garai ba, ba. ba, oain ez hain beste, uh -huh. baina zen garai bat, ez dakitzen Daniel, eh, rekrutador, ez dakitzen dien. Ah, vale. Vale, vale, juzo en Instagram, batetik, y mezúa, me mezúa, mezúa, mezúa. Ya, oigo, eso biciada, eh, o sea, horrela. es que eso es fetichización también, es buscar Engraza morbo. Vai, claro. Es buscar claro. la rara, la divertida, la diferente. Ori, o sea. Oye, <ríe> <es. ríe> Le he mis Vale. También. Es que gaña, ¿qué eh, había que lezua? Pau Pau First Dates. Pa date. ah, vale. Toma. Es que gaña, eh, <ríe> ¿nería gertuzai titular bat aneh? Jartzen zula, Pau y José Ángel protagonizan la cita más guai de la historia de First Dates. Ala. Me explicas, que fantasia. Tendría bueno. que haber mentido, oin gañean, nere izen agartzen, bale, emadu tenia, te yeah. Bueno, baina, en diferente, no? Claro, claro. Eta nola da hori. Nola o sea, hori. First Dates. Ida O sea, baina juten za, eta, o sea, benetan. Todo es karton piedra. Sí, no? Claro. Tira? Tira. Karo, eta, ba, imaginatzet horrea juten tzeala, eta behaiek biatze dutela, show bat, ez... Eh eh es que tampoco, o sea, te dejan ir. Te dan, te es que correcto yo yo ya esta gitbad soy yo tenido es, no Rex usando a guía, pues que hay gente muy circo a la que no se le da ningún prompt, y está ese y que hace un circo terrible. Se un tipo bad Ese eh, capítulo de Berdiña eh, en Atea, pero, según Berdiña, grababa tú en un... Esa Era un tío asqueroso. Coleta Lucía, aquí... Pero Coleta Lucía en plan torrente, en plan Santiago Segurano, en plan Vamos. bien. Esa es... Sí, un día fui con una... Y dormí en su casa, no sé qué... Y luego tenía ver la serpiente de ella como midiéndome, no sé qué... yo como... que Tipo, chugueba tu mente acá, en todo eso. Que es una historia Mira. asqueroso Claro, baño tipo, y a la cena... Baina, imaginatze, karo. Osean, ez zioten esan aktuazioa iteko. Claro, exageratu ez. Eh, no, no, no, claro, era, eh. si, idabal, igualde asko. Kamara detaetik at, Se llama, eta leku hartan. Bai, <tans> bai. Bueno, diberti garaia izan zen. Justo, ohen dela, bitu, egunetan bi urte dingo ditu grabatenula. <tans> bitu, 2008 eh, bo... bai. Egon ziñan, bai. Qué What fuerte. a summer. Que fuerte. Eta ligatu zen hon? Eta... Eta... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Notatzen da redaktoriak ez diela komunitatearen parte, eta ez dutela oso hondo ulertzen zen di zenekin... Eta... Ez da, zenek... Aldun show bat eman zenekin jarrita... Mhm... Mm ulertzen... Mm -hmm, bai. Ez como, jartzen diazun ere, igual batekin... Zerro, ez mas marikonzito, en plan, mas normativo Zein godu! Ez erre? Itzein genuen sobre las potaxiet, dena borratu zutela. Aiden eta... Bai. Ai bai. Bai, bai, bai. Udartan hasi ziren, eta... genuen, bai, bai. Eta... Ziegatu zen jamatibo eh, zita hortatik. Tipuak esantzula, abertu nozti galizien tzeon, eta punto. Hoi berrietan agertu zen. Bai, bai, bai. Ez bilatu, bale? <laughs> ba... Nikuzte mai horretik beste galdera bat egin nahi nizon erreferente mm. lurraitzegi oh. eitzen nahi duen eh bueno zeintzuk izan dia zuretzako referente eta ze referente dituzu gaur eh, egun Hasteko las Felini a dos osondo bat ba, ezu egontziala eduela gutxi aurrekoan Lady Dragmarekin hitzen genuen eraunen e, Eske egondia de neti amo Jai, eske no me parece increíble baño listo tan bien en guajaia es duela urte bete egon zial, uste tokerezkoa Claro Madrilen egon ziren... Bero, jo no tengo un gozan... No, ilan buka erazen, eta nik nik nitu <güls> no bai izan dira, txikiratik, referente bat, que es un poco kontrovezial, diarako pixat esplizitoak, baina nire aman... ba, haukeratutako familion honen... parte zen... parte zen, eta niretzako hausabantzeko bat den... batek, bat eragutxe zizkian, ez dakiz, eta beti den egizan, ba... ide joi buruan, de show, performance, ondo pasatzeko ta estaka seri, estaka eta estakas seriotasunik. Eta hortik, ateazen hau dena, jo, jogurina, chiquitati, jogurina, la caprichosi, la caprichosi, jarri zenian, mm. ez dakit ezagutzen dut no, zuten. Ez, ez, ez, Bueno, ba, ez dakit zehurtetan, ez dakit bila, bila no, hola, jarri zen, eh, San Francisco hau zuan, eskaparete batian <girrisa> 24 horas, Ah, está vale. aquí taco en directo Están en la aquí en la iglesia, en la iglesia Yo, contemporáneo marcado? Sí, mira, está malo, la hacer eh, Hola, oaín Nere es er referente Asteco, nere laguna Nacate, lago, sortea, ba, laguna Artistes, ingratura Ego, tías ba, eh, Drag artistas bai Ba, bye, ba Ba, ja ez artista zehaz, oza ez dia, artistak mo, modu zehaz bat iban, baina bai, ba, em, gauzak sortzen dituzte, hormena handia dakate, mm -hmm. gure, ohain, ba, nolan lehenu komentatu dut, em, urtarelletik, e, eh, hormonak hasi nituen ditu onea, ba, zela ba, artea modu guztitan, ba, iago apreziatzen. O, askola gonduzian, emeziko, hilabetetan, diela, ba, kimiko kizarenak, ez el de la Floridan Jaiocen emakume o sea, Floridan e... Southern Baptist, o sea, erligioso erligioso erligioso erligioso den zona batean eta hasierran uzet musika iten hasitzen zenean etzun transicion eh claro. Etzun transizio gisa, eh er, ezagutzen dugun prozesu ura asi eta oain bertan, ba, daga proiektu bat, be, be, ez da ezelkein deitzen, deitzen da geiten, baina ezelkein da em, bere pertsonai bat, eta bere azkeneko albumean ba, kontatzen du pertsonai honen historia, ez dakitzen, eta, buzoi, pues, fan aferri ma. eta asko, asko, asko antzun hori dut, eta da gehien etzuten enten artista egun egia esan. Baina esango nuke, ola, presenten dituten ba, erreferenteak nire lagunak. Bazkenean, ba, bestela, erreferente bat, ezkizter da erreferente bat, osean, nehi, oso balentia eruditzen zait, e, Floridan jaiota eta geho gauza bieiek sortzea, porque ato du, esto itzaiten du em, bere bizipe nahi, ba, historia bat kontatzen, baino eta da, historia, baino, bueno. Baino, nehi oso importantea eruditzen zaitzure erreferenteak ezagutzea eta ezmitifikatzea. Osea, eruditzen zaitz, ba, erreferente... Itzak da karrila mitifikazio puntu bat, uh -huh. baina ez daite realista iruditzen eske que bestela, miti norbeiz mitifikazio maldimadezu, dezu tioz e Ez inizango de zu erlazio zano bat, e sortu al. Osea, zingude zuz, bai, sortu, ez que iruditzen zait Iruditzen zait zu jendeak hori egiten duela Ascotan, meifica bai, eta, eta, e... eta sortzen da e, gauza petardo bat de ay eres no sé quién. Está aquí, o sea, ni sortada cant alguna batzun laguna nintzen haiek sortzen hasi baino len eta beste batzun bizitan basatunas Baiek sortentiz guazen ala. Baino desde luego referentes mis amigas que son las que más crean, las más lutean, eta ditutenak. Eta zu erreferente bat sea. Baina ustez, bueno, depende o laburatuendo buena referenteitza, baina nik bai arginekan em va bai atea ateatzen atea hasi nintzenian, ba makillatua, este quise, este quise, bai, izango insta de referencia. Bai, de, nere eskolako jendian zat, baur duan dbh Bai, herriko jendian zaz, bai, sonaleko jendian zat Eta nire bai irtzuntzat importantiaga Jendieek ikustia txiki, osea, aurtsarotik Eta, bueno, nere bezarotik, e, bai Bazkinean jende desuarena badola uh -huh. Eta ez dela ezer pasatzen Tua, bai pasatzen, nahate, kero dira, pero que no es el fin del mundo uh -huh. Eta nik kenun nizan nire refer alako referenteik nire garaian eta importantia ja irutsent zit orain bai zatia irutsent zaiterako ba, ba garaiazkotan hemengo lenoko dragezena ki pasa hace en vesela pa ba, de repente puf de sagertuinda de repente está ez a eta claro que no te puedes abanderar de cosas que no has creado pero ez vale más que un ezregelenagotic pues es lo que hay y nun egin de zu batxier nun no está de sin de batxier claro Vale ¿Zara ti? Es, baja, que te coa qué gente has podido llegar Esta verdina donosti bat, edo Es, o sea, donosti usan izlargajo nintzen, o sea, no era la única Ya O sea, nintzago Bai, bai, eita niko regatin, niko regatin en un o sea, ni Arginekan, es zingonula aguantatu Es zingon nitu nitu, niko la biurte, jende verdinakein, coldo michelena porque gente jende, euneko, Claro que ya gutentzen gozu bat abestiari zegua pasó. Ya. Ja. Ba es que regasco pa. Elia interesgarria izanda, o sea, zure introspeksioa guri, bueno, niri nere beintzat nere. Obviously. Bai. O sea, tu introspeksioa maxi introspeccionar. Ajá. Uh -huh. Eta eh o ateratzen sea, dute medikan oso garrantzitsua dela e, gure eskualdeko jendea ezagutzea, jende kuira ezagutzea, eta mm. zure historia kontatzea, porque azkenean e, askok ezagutuko zaituzte, claro. bino ez zaituzte ezagutzen. Niko goi askotan bentsatu izan dut. Horri da, hor e, gauza oso interesgarria kontatu dituzu eta zure esperintzatik eta zure bihotzetik, mm -hmm. eta irbitzen zait dela e, Momentu Supera Proposa, Para que se quiera enterar, que se pueda enterar Bai, bai, azkenean ebay iruditzen zaiz beldurra de ala jendeak Pentatzen mm. dule que se de una manera Azkete ni que bai irudio irakidutelako que mm. eskesta ala Ya yeah. Ike me pueden escribir, me pueden hablar Estakize Ni que nulako alako pecho Etan Bae kalbadi madute okip, pues mejor mm -hmm. Eso no Ba, prazer batizan, Berdin, eskerik asko <laughs> zuei